Arratxal León! Arrastion! Arratxal León! Korrika badator Gora korrika! Gora Euskara! Gora Euskal Herria! Duela urtebi emberetzigarren korrikaren amaieran esan gerizuen urtebi barru Azera batuko gara Euskaldunok eta hitza bete dugu. Gabriel Arestiren iritik bitxor kapanagaren errira egin dugu eta hemen gaude 20garren korrikaren atarian. Urtebi hauek estira alperrilloan. Maldan bera edo maldan gora, gora eta gora beti lortu dugu arrizko herri hau Arrizko herri honek euskalduntzeko deiari gogo zerantzutea. Euskaraz bizitzeko autua irmoagoa da. Eta euskaraz bizitzeko ekimenak ugaritzen ari dira. Herri bat da korrika. Erroak dituen herria. Herri bat gara korrika. Bagare, bagera edo bagira. Herria gara, bagara. Euskaraz bizi gura duen herria gara. Izkuntza bat ez dagitzen ez dakitenek ikasten ez dutelako. Dakitenek egiten ez dutelako baizik. Horrelazioen hartzek eta egia da. Baina era berean postekoa da helduaroan euskara ikasteko autua gero eta lagun geiagok egitean. Horregatik gaur euskaraz bizizaretenon alegina eskertu gura dugu eta bereziki Euskara ikasiz, Euskaraz bizitzeko aleginean ari zareten guztion indarra, hori baita bat egitea. Izan ere, hainbat talde ari zarete, otxandion bertan, arratian, duralgaldean, Euskal Herri osoko Euskaltegietan, Euskaldun dunaian. Txalo, zaparra da bat, zuontzat guztionzat! Eta beste ba, erentzat, eh? Ze, hau dibaz, uri niretzat, eh? Hago ez pentsa errez adanik, eh? Baina, soritxarrez, orain dikere, elduen euskalduntzeak beharrezkoa behar du korrikaren bultzada ekonomikoa. Horregatik eldugara onaino, apurka, apurka, konta dezagun denok batera, korrika bat, bi, diru! Zazpi, sorti, beratzi, ama, amaika, amadi, amairu, amala, amaboz, amase, amazazpi, amazortzi, emiretzi, eta oga ingarra ikorrika! Eta urte hauetan guztietan, korrikak lortu du gu emozionatzea, gu postea eta guk, korrika maitatzea. Eta guk bezala, Euskal Herritik kampo ere maite dute korrika. Nepalen, Tolosan, Buenos Airesen, dagoeneko ikusi ditugu angok korrikak. Baina orain orain txanda da. da. Korrika badator otxandiotik iruinera, Euskal Herri osoa zeharkatzeko prest. Egun, dagau, etengade lekukoa Eskutik, eskura, eta zelan horiko ikili. tipitapa, tipitapa! Korrika! Tipitapa, tipitapa! Korrika! Haurera ba! Ezkerrik asko, eta txalo bat erantzako. Usta behar, eh? Benetan. Hola, en plaza bete-beterik ikustea, niretzako da berria ereta, aitortu behar dut zuekonek sama beteta ikuste baina 24ko jonetan dauela. Hori asko da, eh. Orduan horregati diñot eh estala erresa hemen egoti, eh. Eta bueno, otsandioarra izende, ba ore ore itzela, es, eh? guretzako egun handiek korrika eh, gure herrien hastea. Ba, izan be otsandio beti korrikaga zeukin deu Kriston, ba bueno, vinculoa edo incluso pasago estanean ofizialki ere hemen ba antolatu dugu eh Korrika, korrikaldiak korrika momentutan Agian izango da hotza gatik bakizue askoke relazionatzen duzuue hotsadio hotzakinta bueno, bakizue Se ba, osera asmatu inmar dugu ezeta Korrika ez bada pasetan be ba, mugimenduen ipinten gara eta hotzakentzeko bakorikan ba, ez da. Baina bueno, e, hoeta ez gain be e, aipatzie e, usteote eztla casualalida hottan dioasttea korrika e, izan be bin kulu hori betiedannik e, uki dau eta eta horret, horren atzetik be ba lanpio badau eta ausolana nola es ba hemen otsandio oso importante da guk hainbat eh e, aekako jenteekin eta berbetan ba se harrera egin dauen e, otsandiotarren aldetik eta zelan implikatu diren galdetzekota galdetzerakoan ba bueno eh kristol lana kendu duetzegu eskerrana e, euren partez be bai niz eta ni be ba izen eta ba zentzu, Sentzu guztietan, eskerrik asko otsandio ba holako bat euskalaren alde hartzearren. Eta bueno, ba esinaztu agian euskaragas gugas gugas estausoen, baina baina oso presente degouzen Bitor, Kapana eta eta Felipe, han Felipea andago apurtza turrunien Bitorbe hortik ibiliko da. Eta bueno, euren testiuebe moduaten otsandillo hartu dau eta eskerrak eureri, eh? Ba, Felipek esaten zauen moruen euskera maite, maite, zagos neugaz beti. Euskera hiez gero ez dot gura bizi. Así que bueno, hemen bizi bizi deko gaur euskera eta seguro bit horreta Felipe oso posik egongo dela. Eta, bueno, modu baten ba, Felipe Estotuzte, baina bito herrega sarreman ahondi eukindagoen persona bat. Igo daiela, Mikel Mesedes, estabu aurkezpenik bier. Dana zeure eusko. ondan hori. ra gaurrotsion kantari hotie, segun aurrien, Euskal Herrian aurrian. Hizkuntza bat ez ta, bokalak eta konsonanteak bata bestean atzetik esaldi bat osatu arte, hizkuntza bat beste se gehiago da. Munduari begiratzeko modua da, Euskara perak oso modu bere, zean, bere bere atzean daukana. Euskaraz bizi gara euskaraz bizi nahi dugu Euskara bera indartsu nahi dugu, Euskara sentitu ta amaitatu nahi dugu. Munduari begiratzeko mor, Laguntzarrekin kantatzeko modua. Ba. Boro maneguzkia hartzeko modua. Modu ba. Hitzaroten yakiteko modu. Ukitzeko modua Azala Irakurtzeko modua Heko aizea modu, modua Hautuan egara modua onna hagiyan esse therna hagiyana sarhiya siekiyagiyan Tara begira ze komodoa kaldera 오늘 이야기야 에스더 이야기야 사르기야 시기해 이야기야 에스더 이야기야 에스더 이야기야 사르기야 시기해 이야기야 Gora korrika! Eskerik asko Mikel Etxalobera berantsago. Eta aitatua, aitatuarren eta ez ahastuteko, ba bueno, importantea da be gogoratie Aekaren helburu nagusiak zein dan, Euskal Herri euskaldun bat baten ametzan edo horren atzetik e, korrikan bagabis be eta purka apurke ba lortzen gabiz aukera berdintasuna emateko pertsona guztieri bizite ofiziala diren bizkuntzatan bizi aliseteko eskubidea dalako eta eta justoa dalako, ez? Ta, bueno, gupe guztiz bat dituen dugu mezu mezu horregaz. 20. korrikak zurekin hitzegi nahi du. Zurekin egin nahi du berba. Euskara ezagutu eta gurekin erabil dezaun. Zuk bate egin eta batzuk eta bandik batzuk gehiago gara. hizkuntza, kultura eta mundu batzuk. Lehen ere esan dugu, milaka lagunek helduaroan egin dute euskararekin ikasteko autua Euskaltegietan. Euskalgieeta Euskaltegiek bost hamarkadako ibilbidea dute. Eta tinko jarraitzen dute gogotsu. Izan ere, ez dago korrika ulertserik egunero egunero Aekaren euskaltegietan ari diren irakasle eta ikasleak kontuan hartu gabe. Eta era berean ez dago Aeka ulertserik korrika gogoan izan barik. Beraz, igon daitezela orain aikaren artezkaritza kontseiluko kideak eta baita hasier amondo bera ere korrika arduraduna aurrera zuek Eta aekaren izenean, bizkaiko ordezkari iñaki Urkijok hartuko duditza. Aurrera, Inaki! Gora korrika! Gora eka! Biba zuet! Lehenik eta bein, bezarkada eta animoak, bidaldi, nahi dizki ego, egoi eta ibai korrika laguntzailei. Korrika kilometroak pintatzen ari sile da Iruñerri aldean kotxe istribo txiki bat esan dute, esan di gutenez ondo daude, baina doake doakiela gure animo eta besarkaderik hautdiena. Eta besarkada horrekin batera zuei ere milaka eta milaka laguntzaile anonimo hoiei zuei guztiei ere eskerrik asko eta animo. Zorionak ematen hasita mila esker korrika sortzailei. Hemetze daude batzuk, zuentzat ere salo txaparra da. Lasterketa hau, Lasterketa hau mila bederatzik garren, mila bederatzik garren, urte, urteko negu hartan, abiazenuten karrera hori, oraindik ere, martzan eta zendotatinko irauten duelako. Eukerrik asko nola ez, abenduko egun ozailetan herri herri euskaraaren epela lauaizetara zabaldu zenuten herrietako korrika batzordetako kire guzti guztiei. Orduan bezala, euskarak eta Euskal Herrik korrika eta eka behar dituzte. Oraindik ere, Euskal herritar desente segitzen dute euskararen mundura urbildu gabe. Eta lehenengo korrikartan bezala, eskatu nahi diego atea ireki dizaiotela Euskarari. Pauzoa eman eta Euskararen eremura urbilda itezela. Zuzenean gonbidatu nahi ditugu. Izan bat eta batzuk izango gara, Euskaldunok zuokin gehiago gara. Guzue lumonde du leuskana, guzue lumonde, lemonde, belange edekultura. Unete alde euskera izuma, suma lenguaz, suma kulturaz, suma mundoz. Badirudi, ate berriak zabaltzen ari zaizkigula euskararen Aldaketa, lafarroko gobernuan eta jarreran, iparraldeko erri elkargo berriarekin, eta adieraz eaen hizkuntza politika eraberritzeko eta elkarlanean aritzeko horien aurrean guk herritarrok diogu pres gaudela aurrera egiteko eta bidelagun izateko, hitzarop eta gogotzu gainera. Pres gaude zuekin, administrazioen arduradunekin batera auardiaz jokazeko, unea baita hitzetatik ekintzetara jauzi egiteko. Euskaldunok administrazioen babesa behar dugu eta eraberean, Gertu gaude akuinu izateko eta ekimen ausartak bultzatzeko. Gaur bertan, esaterako, Euskararen Lurraldeko Hiriburuetako Alkate ordezkariek elkarrekin hartuko dute lekukoa bigarren kilometroan. Hisan darilla biapuntu eta adibide ekimen gehiagorako eta handiagoetarako. Oso gutxi falta da. Laster bidera aterako gara, mundura aterako gara eta herri herri garoko gara. Korrika ate jokadugo, eta deno gaude irrikan lekukoa abiarazteko. Furgonetak iariak, horre daude, azken prestaketak egiten, motorrak berotuta. Eta zuek hemen aurrean lekukoa noiz noizakertuko zain, korrika azteko zain. Beraz, gehiago luzatu gabe korrikaren ordua da. Animo furgoneteroak. Animo, herriz, herri. Animo, herri-serri, korrikaren magia ogei garren ez, zabalduko duzuen malabarista, trapezista, zeinfundambulista guztiei. Datorrela korrikaren lekukoa, eta azbedi munduko izkuntzen berdintasunaren aldeko festa. Gora Euskal Herri Euskalduna! Gora korrika! Boz minutu berandu badabe, lasaize, korrika pasauko da zuen derritik eta helduko da, iruñara. Izan be, korrikak ez du parekorik. Munduan, hizkuntza baten alde egiten den, ekimenik handiena da korrika. Bat korrika, bi korrika, ogei garren korrika ere iritsi gara milaka korrikari. Mila beratzireunda larogei laro garren urtean, abiatu zan lehenengo korrika. Eta orduz gerostik, ezotzak, ez euriak, ez zailurrak ere, Ez du egunez Euskal Herria zeharkatzen duen korrika hau sekula gendiarazi. Beraz, aurton ere, sartu adi korrika. Korrika baikoaz, iritsi arte gure herriko helmugara. Eta bizigan horaz, ez malefiziorik. Herri bat, herri bat osorik, pausos pauso. Mundu bat bildu, batzuk eta bat nik. Ilusionistak, ekilibristak eta optimistak. Eta txiz, pum, Duela hogeita amazazpi urte, ideia, ero, eta soro bezain, soragarria izan zuten oiek, onmen nahi izan ditu, hogei garren korrika honek! Eta ideiaren aitzindari aitzindari bezala nola ez eh, Joseba Campo aipatu behar? Bera idei hau aspaldeuk izabe, mila beratzen da laro geian, denengo aldean, nire jaiotzeko, jaiotzeko urtea, eta Josebak, ba, bueno, beste haima personen artean, zer, zer bururatu, eta euskara eskolatik ateratzeko modurik ego kirola egitea esala, korrikan, kasu honetan, eta gaur egun, ba, siur suetako askok, Badakizuela non euskarak batez ere erronka Josebak eta beste batzuk aspaldi zeukatena burua eta buruan eta bueno ba pertsonalki harreman estoa izan dugu hortik egongo da baina inbeste jenteen artean ba, ezin ezin emendik eskerrak emon Familiar, familiaren partetik bai eta batez ere eskerrik asko Joseba bidea erakustearren urtziago daiela ni baina bait osagutzen dela Joseba bere izbatzuk entzuko dugu eta kanpo familia mesede bero bat, lanontzako txalde ondanoi, oso labur, korrika zibehar da, korrika egin behar dugu, baina gogoratura ditugu gaur, lehen korrika hartan egon ginenok eta hemen ez dauden batzu. Gure e, Joseba Kampo, baita ere Bitor, e, parkatu Henrike Ibabe, baita ere e, Josepe Zuazo, eta gaur gurekin ez dauden Vitor e, Artola eta Espezialki Biotz Biotzez Julen Kalzada. Bairain entzat, handi bat, eurek izan zuten ere, momentu hau. Aurrera